د دې د دې د ورته نو محکه دا یانه د دا یانه تینته باندې ټول یو تیناس ښه ان د ښوره ورو لر سي دا وای 2000 2000 ماشوم دی او دا یانه ول رازی او تینالي ویته ورته یو څه فینش اچي دا نتی و ښه ان د ښوره لري روښانه استاسو تنخیم یو ده کورنه والا خلق یک فلون هون لکن تربیت بو کی ده دی ماشون استاسو ده پاک وهم لهو ناسخون عذیب دیر ده خیر پای یو کورنه در تنخیم ده ماشون تربیت بو کی دیر خیر پاوی ده اگی ورد دیر لکر آوالا اب بادشاہ خلالا نظام تا بورا چی غزیب عمر ولیو سرد خزانو پیسون آن از درو بشکنه او محفوظه بشکنه موږ پاسې ده سمور نه را لېږاننه غواړم خبره شي تیته واچو نه تیواره انا فرام خزر ته ننکې جسمه پیسې موږ دلته پاتو پس موږ دا دی بلوی دی راخاله بعضه تفاصیر خلې کې یو اشرفي بس ما شما غيسره او دا غرار و استغيقه لاناك شبه ايضا تينا بريكوه ثم تحفيه او تحوائفه او ركوه او لباتشاة خزه تفارسه او زامن از ديكي نطول او خزه او دي, دي بيلا جاميره او ري يو بوله بول تحفيه او صوباتنا <تصفيق> ملقمينا عشنا نزامنه وحرمنا عليه المرابع من قبله بلکلی ما پا دو دیانی دی بیو ارکلونا فقالت ویدا کوری ادل لکن نخیم تاسو تا اهل بیتی او کورنه یکلون امو لکن کده دی ما شون خسمانه باو کستاسو دا پار تربیت بیو کپالنا بیو ک وکم لهو ناسخون اووی بدد دیر خیرکوانی ناغیو لیرا خدر ایوار فرددناو الی فريوه ما اوه تصبغت ده مورتا كي لا تحزن تقرعينوها كي تقرعينوها تسترگي يخش ده توريدو ولا تحزن او غمونكي ولقالم اوه تيقنيراشي انه اوه ده الله يحق ما صرح روه اوه بكروا اوه څه فريلا به مني کله نه کوم اکثر نه نه اکثر خلک نه پيښل نه فريلا ضرې شم په دې وي ولنګ ما دام یان د بیان ده هغه په دغه د دې بيسر په نه دوه عادي یو خدای چې باندې تعال بيان ولا موږ نه مقاله زنده چې زبده په وړاندې کوم نړۍ په وسط نکي امراځ اشاره کې دا د ستر بیانته و لما بلغا شکنی او ده وقتی لا دغی زمانه تنظر اسی دلی پیغم برشی منده و لما بلغا او حرکل چی بیر اسی دلی ده افتل طاقت تا وستا و طاقت تا رسی دل بری دیر شکال دا طاقت سلویف تو پکال پوری ولاری پی نسان کی سلویف تو کال پوری نسان ولاری سلویف تو نا پس بی کمزوری کی گی بدنی کمزوری کی گی نظار ستر گی گونا او عقل زیادی تجربا. مونی چی طاقت ترسی دلی دیو با آدار شو یعنی سلوی فتو کانو تورسید آتینا حطمان معلما مون ورک دتا تیغمبری علوی علم وکذالک نزل محسینیم دقشان مون با دن ورکون اکانو تا دا نیاز که آلہ اوز قدیلا دا فرعون سرده ماشونده دا ماشوند زلمیشو دا زلمینا یا اوزا الگرزی دا تیان دا لکورو محل شو لکا صدر او چونه پشان باچھا نمحلہ باری نیورس دا سے باق دنگت آتا لدھے خارتا دا گرمی وقت پاکوان لڑے خارنوی یو براگار کے گردے دا یو سپیدے دا, دا فراون قدفی پولیس والا یا آم ساڑے خدا آگا قوم دے یو گنی اسرائی بھی سرے لان مدخل خاص بيجنده خداب بني اسرائيل رزق تشماشن صدق تنوربي اما شغل ده فرعون فزيل غير تختلم طبيبه تشز بني اسرائيل ده فان ممكن يشمر مرته بيني بي بي راي, بي بي بي بي. راي بيان ده تشهون ما فداي وين من اهلها فواخد غفله دعاء من اینه دا تکا نغرمه دا خلق عام و دولی تو وجده فی دی خارکی و دوسری یک پا تلان پا جا گره دی هادا من شیعته یاو دا ددا دلی نده و هادا من عدوی دا دلی دو دشمن نده قپی قپیانو دا و قپیان پی حاکمانو دی قرآن مظلومان نفست غاسه اللذی من شیعته ان دا د واستخدام نه هغه سړي چې د د قوم وډل نه ان ان مزیمن عدوه دا و سړي چې د د دشمن نو یبه د خپل قوم ورته راشي خيب زمان سيد باد الله سړې می موسی عليه السلام ورغه د انسیتو په غوڼه مرلو نه یوڅه کې ورک پدې څټ واقعا موسی ته نو کهو هغه له موسی فقد على که سلام وعالوا سرادة وفيت على وقر فمحمر شك عبدال إرامة موعدة موسى فسكوا وضل موسى فقدوا عليه فاسلية في وقر مرد دي هذا من عمل الشيطان هذا يدخل الشيطان كار رانوش اقرر شيا كافر دي ودا كافر وجل واضي قد آمن فوقي شيدا چا سره خبره کا فن په نوچ نه نو دا کار سره ما دا یو ملک کوم بل کوم ملګران ته کافر مان تلاس کینه او چې جنګي مسلمان دي ملک د انګريزان حکومت او د مسلمانانو مګاوو مشترکه استو غلای همدغه ضماننه نه بدري عیسایي دا یو عملي مو عہداداته چا ته او چه جنگ روشی حالتی اعلانوشی ده جنگ چه زموه اوستاسو جنگ ده من دے اخو چه کافر نسا آغستیشی آرد نا آده تو چونکی ده ده جنگ سورتنو دے خپشو چکلا شکلا شکا کافر خاگر چې کافر ده و ده شیطان پا کار شرعان امنهو عدوم مذل مبین شیطان دشمن ده گمراکون که سرگر او دے اوی قال رب انی ظلمت نفسي. بای ما په ځان زیاتیو ته زمما ما په معنیو کې هغه خلاص هو الغفور رحيم به شکق موش غي من بکره او دم پیراتبل د دوی په وختو د غرمه نه نغم د یاري غد نک و صایلی زکه داغه د طاره سره ایمه او ته په خپل نک و بیا سګیر و دا بیا محمد السلام ما شکرای نه افرا ته دا یو خپل اتا په مر له سره نه دا په فلسطین کې کړم دا دا خبری نه سره زما به چرته د مجرم حمایتونه کوم kana بیا او ربي بما نعمتا علیه فاغي نيمتنو فسببك تاة فمعكودي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ضد اندادنوكم بمجرم فأصبح في المدينة خائفة وزيطيرك فخارك يريبونك يعني فيرو أسنة فما تفوتوني شيزا ما دذي خبرنا سو يترقب احتياطك اصغر لا دا سابه کا په خار کې پایا یان ترقبه علیکم ساتنه کول را د دې چې ته خار ته ځم ا سرې بل څه دې سره غيظا لذي استنصرهون ماسا تقوله چه آغا صره استنصرهو بالامس چه انداوه غستهو ده دنه ترو ده اعواس قیده تا ده دنه من فلاس قیده خالا لهو موسا اویدتا موسا انه اللغوی و ملید کاره صاف صاف توران کاره زکاچی دا په معلوماتي د شار جالهتي نوې شریه کې شریه سرګم ده چې اوکو داوری صدرک خوزم رب موسیٰ علیہ السلام مرتبه انکا لغریب مبین تکو جگرادی ساف ساف انا رابا پس حرکل چی بے اراداوک لا موسیٰ ان یتش باللزی هوا لهما چی حملوکی زوروکی پا غصریب چی آغا دشمن بدبارو ده ام دا موسیٰ یعنی دیو روان شاگل سو زورم اولی که دا تش حملی تاوی زورن دا واقع اقفل شاری وی کانیام چی روان شاگل سارجار شو کانیام نوسا وی یا نوسا اطویدان کما ختلتا نفسا بین عناس تا غوری چی مول وجنی لکه پروم چی دیو سڑی وجنی ما وجنی پروم بی سڑی وجنی اگا سڑی مان بکلی بدید اددد او رسیدون زګر چې تعون تم راپورته لو او سپایانو باندې دلته ستوې مثلا مرطوبته دا چا ولري چې هغه لهګه موږ د ټل نمبر کې او خانونو یو دی لجل او ما په سي سي په پورې ویناو ورکونه درته نن وکړی په دا وکه دا, دا ني سیم د جنه په دې په زوړې شي. موږ نه نه. موږ د دې په دې کې چې ما نه کې تدویلې. لما ان اعاد بس حركبت يا ضوء موسى ان يتفش بالله وعبوه اللا تزور ورك يا غساري الله تبدال بشموري مدوه كان دوه دخلوني بإختيار وقتل يا موسى يا تريد ان تقتنمي تقول رايك كما قتلت نفسا بالأمس لك توجد رتايع النفس برو ين تريد اللا ان تكون جبارة <متلاب> اصلاح پنج پنج پنج اصلاح تا مطلب دا چې تو زوره ورشي په ځمکه جبار زوره و هغه پریږوند تکونه نه مې سلیحین تهغه ورای چې اسلام او کې د چا په میاز کې ته په کوم په مخاسره یې ورتنه اسلام نه فرعون تر په اورسي د فرعون زر ختم د دربارې موزیه نه وکه زنم دا غوښتي چې موږ یې اسیم موکه حرکت د تمامو شو جدد د پیروان نو در په نو وخوه. په سړی وایي نوسته یو سړی ماسکه زری زان لا راځه بل لا لا په منډه. مثال السلام ته ویشاله مرکه سلا شو د فیو باس د مهاډه طرفو د فلسطینه معقيبه. نه نه ریس نو په پاره. الله ونا له په منډه په منډه منډه. مفرخان وچا عرجل من اقصر مدینه دی اصحا راغی او صلیح دا طرف تا دی خارنا بادشاہ محلو دا اغزین واغی اصحا کمنده فالدتو او یا موسا انن الملع یا تمیرون بیک جرگی مشوروک رستا پا حق که لیک طلوب چیتا تو یو من, من برا نجرگی فیسلوک راستا پاکی لیاقتلو چیتا ملکی فخرود ازد دیو ادمنا یونی لکلن من ناسحین زستا خیر خوائن بس اغیقی نموکی فخرج منها خلائفا اوت موسیٰ علیہ السلام لدے خارنا پیانا یا ترقب فیال کئی دانسی گوری سی ما پس سب دیو کنوی لکس ریچ خالا او تدعا کیوئی رب نجینی من القوم الظالمین خدای نجاب راکی مالا لالا قوم ظالمان اوست با بلی علاقی تزی لاغ بلی علاقی بایان قدر بیم و رفوکا وصل اللہ علیہ وسلم سید الانبیائی و مرسلین وعلا لہتویبین وعلا اون مه تویلچه دا صورت د غزيری مبارک د هجرت درا روانه دو نفس نازل <سؤال> شوه لري فناکه نو مکیم کرامت او د مو جنیت رمندي او بارو درا ده غزينا دا صورت شو روانه شوه نازل ایدل ديکه حضور قطعه د موسی علی السلام بیان کای او ور ته تسلیور کی سید انتهانات پنور پیغمبرانو مړاږي موسی علی السلام دغشان د قتل دا یار اخپل وطن پریشه ده و بلت تللده مادین تا اخته خبه خده دی اخپل وطن تا پشان و شوکت راوسته ده کتا وطن پریخو دا کافران و دا وجه تا بخده پاک ویان راواره موسا علیہ السلام بیان دیر زیاد شبه یوصل دیر شکرات دا موسا علیہ السلام نمرا غلی دا پا قرآن شرف یعنی شپگ نمی او د شپگشتو سورتون این زیاد که بایان ناغله ده چرطه او گوده و چرطه لا خبه اون بایان که ده شیو چی ده ده نصره پا خطا و جلی شو او گیف ده اینا ما فیو غستلا او خدای اراده ده قتل نوا او خو زمان قتل شو او بیغ اراز شو فی آن زر جرکه که پاس که ده گرفتاره اون که میو کچی نیسه او دتا یو صغیر آغا ایخ پیو باسا ده دین استالا نو دید آغا زینہ نو طرف طرح راوان شو کم خار کیچی دیو سید لگا خار نیستر آمد سیس نو مدین طرف طرح راوان شو مدین علاقہ بید ابراہیم علیہ السلام ملکم داگے طرف طرح نو مدین کی وادی کنعان اندی وادی کنعان کی ابراہیم علیہ السلام اس موجودہ دا طول علاقے وادي كنان على اخو يوحو سلام نکړه په بیان کوي اعوذ بالله من الشیطان و بسم الله فلما توجهت القامادیان هر کله چې متوجه موسی علیه السلام په طراف د مادیان را روان شو په طراف د مادیان اناه ترې پالا وای زان سارا پالا اسا ربي شيته رب زمان اي يهديني سوا السبيل راهنمایو کی ماته د سم الله ينه دي پدا روان شنامالو ملا چرته سفر نه دي سامان سامان سفر ورسره نو بي اجازهت او بي مسئلا پروان نه فداه وکي پرمړنه نه مسلمانان نو 팔아 اخلیت سوال پیچه غلایما تلار او خیله امن چیده <متحدث> دئ کافرانو من بشم او یو من دل تورث نو ده یو سوال کئ اسا ربی شیت رظا ما پما مهرمانی کی او لار اتو پی سما لا نو خده و ترهنمایو کړه د مدیان الافه تر سیدل هو سيو کډی الافه تورث دغورنومیاس کی مورزې ما دل کړه دیووش و آروزه کی فراس کاکنو کنو بسیرو پانی بے پڑنی ده زنگل آو او مو بگی موند نو سرے چی نیازبین گی شوی ده بادشاہ پاکور کی چرتی تکلیف نیلی دلی مگر پی نیرا آلی ناو محمد بس سمرا سخت امتحام او براخت دیووش و آروزه کی مدین آلافیت رسی دلی میرے سویز دا سارای سینہ کی دا ولكم خدای وي ولما آدمه امضان هر که چې واره غي عبوده مديان ene ala ka خلق di aw او ala ki khalak ba re la rasila obo hoti urh wajaba alayhi ummatan minan nas yasum dilid antaki aw dala la khalqo chi par obul ki da saro obra وی روان اې سا وو جده من دون له همو مراهتین تزودا مين یل تک یو دځینکه فزق ما دځی سدزه سونو سره او برتاست ددارسی ولانی تزودا خپل <سؤال> ساروی مناکای نو خانکتی ګدچیر لیدې فی غاره رسول دی او بر او باسی او دا د بچینا کې د خپل ګډو چیر لوته لخت نه ویل د پیغمبره پرې نو دی پیغمبر هم بارنه دی مسلمان دی او پیغمبر د پیغمبرانو محکم د لو اخلاق او قانون محکم راځي چې خپل دیوالو نه ظلم نه وقفه دلتو صویده اما چی بدا برا دا غرسریدی فکلو بولو چیرلو لولا ابو ورکی و دا زنانا چی دی دیل ایسو ابنو ورکی و دا رحم او دا اغا دی وراره دی شایدتا سو والد ابنو اونده اغنره ازیره بود مقرال دی ورطوی دی وراره دی دا صفقت اکتل ما احبكم عداه له صح على الاصاص تظغل طول خلګړو چې نورو مور کې تاسو نورګه قالتا دیوار ولاس په منسره له بنورکو حته يستر رعاو تسپورې ماړو شي او واپس ویني داشپان داشپان چې ماړو شي ان بي ګړي چې لري مړي او بي واپس چې مونګړو چې له لو و ابونا شیخون کبیر لارم بودا ساره تی ایگه زمینم دیری خبر دا رحم رواجی نوان آگه چی داره ماغی ویوی دا منگا لیورکو چی گودو چیر لی نده دوشی دا, دوش. دا و برخ کل کران کار دا منجی دار آفکینش دا گرم کویانم پیلی دلی ریخ کتی آتا آگه اراتی سرکون شانتی مغوا تکه سان ګرځي یا غرانې په لګي دلی یا کاکا ته بورفې نن په تکلیفې کسان نو باسي دې دی باندې راته بورفہ لستو کسان وبېلره وکړه ماری نه ګورو چې نو نشه وپاتې شي به ماری په رات او په کوي باندې ګټه کې خور هغه وو خړې مړې په پات شه باندې ګورو چې له ولا ورکو دې ذکر ورکړو چې موږ موږ او په په له ورځ کې نشو محتاجي چې ساره وته اودديده پاته او موږ په له ورځ کې نه یو نو زمونږ پکې یو خبر را لاسي اخر تاسو خوځي په له ورځ کې نشه موږ چې له مو له راو اس کې نو ورته یو اډو نه شي کوم کبیر پلان جوړول زمونږ ته دا معلوم شي چې نو مرسته مو په له ورځ کې ستمر نه نا ګډا دی راتوینېش رورې نو دېزل کوي یې ګردونو دوی تاسو اخواشه دا نیمه راځي بنا انت راشي دا څنګه ورخه ته شو هغه راځه په لزان سی اوسړې پوسټ سره سمول شي موږ به زور سر پر دغه زندهه او د دې جنکو ته یې په تاسو باندې دیش ما څوبې ولا راو کړل هغه ګډ چې لري او په بس په خوشاله روان شیلار امه ګډ بانون او دغه کړی ګډو چلو او دغه کړی د سپن ترښتنه د تیاو که سم مو چې مسافر ته سم درځي ترڅکه همدې ان ته یو نه راځي سره کېنه دې پرای دا ستاهر ته موطاجه مانه د جونز انتظانو کې دا وک ان فرض به کم بداس فشار او قوت په خدای وای پس واغو نه ثلاثه دې لا نستي په خدای وای او ادا من دونه هم تزودان دوی دې هم او داسې راځي نا کېدلا تزودا چې ساروي مون کول حال دې ورته وای ما حب کوما صح على البسطه صداولی کان تا لا نسته موږ فر او بنور کو ګړو چیر حتا استیا رات سو pore واپس وینی داسپان <تصفح> <تصفح> و ابونا شیخ کبیر فلارم ګدا سره پس کاله ما د فړو پر سارو اداره و غریله فون سو ما تولا الى جل بیده ورغیو سوریتا سوری, سوری ده غر سوری ده یا دونه سوری فقالت دعا که دیتا رب بیر بزما لما انجلت ایلی من خیر فقیر خدا اکس ماسر خیر را لگیزو اتا دیر مختاج خیر نمراد دلتا داستوگنی دا, دا دوڑی انتظام دی خدا امال داستوگنی دا دوڑی انتظام دی ما تک سفیر علیږي خدا از ډیر محتاجه یعنی راولې ما سره مالا سنت دموکه چې هغه دو بل تیری دا ده چې د نړۍ پیغمبر دی یعنې دا نه افک شایم علي سلام ګلو دا وایي د دې مرته ورغلي دا وخت نه مخکی ورته بچون نن سينه د وختونه علي ورته شان یو مسافر مېمو ناو جوان آنو لئو بر اختلئ دوبرا پالوانو ناشنا چیو بر خیب بر خلقونو شو رو اختلئی اغدزان ناو یو امون سر جی خبر کو لیلان بیقتر نو دی پیغمبر دی پیغمبرین ای معلومک را چی دا سوق خسر وی چھر تالار وی اخوال تونی سرکین آس نا بار ملک سر ای فکر دا خپلی علاقی سڑی پی جنید دا دران بدلو وزارف بدلو و جبه کی فرقو آن یوی توی دولا شور کسی ما او خده اوی خجا آتو احدا همو دا دا سوالم خده قبول که خده دل داستوگ نی انتظام که و راحت نسیب کول غارده ده مفجاعت و احدا همارا لدتا یوا پاغد بارو جنا کوکی تمشی الستحیارات لپا حیاء سکت دام دا پیغمبر نوریانی وید پرده دا نو مقرر پرده پا اسلام کن آگلی او د اسلام د حضور مبارک د حجرت نو پینزش پک کالا پس یعنی مدینمونوارا که کې حضورش حضور کالا تیر کن به پرده را آگلی دا مخ که پرده نوار. وبېم خیانه کې فزیک ته پردانو نو هم سره سره اختلاف کوي نن او مقام پلاسبود د کرکټ کې چې دا خپله سبق وي د ادارې د مرکزو ریسرچ دغه جنې به دومره سابخ پکره چې بس په دا وږ نو ډیر زیاته چې مثال مثالی دا نص نو فجاعت فه با همه یوالا پاغدوارو کی دتا تمشی الاسطحیات لپا حیات یعنی رعلا و خبر کولی مخیل آسی باقبال تکره دا ورتنوی چی منکر واشا قالت ورتووی انا ابی یدعو پلار می دیغواری لی از جی بدل در د دې خبرې چې تا غړي چیرې لې خړو کړو کې مونږه تا نو بدلر کې تاسو سره احسان کړو دا چې معلومه ده چې دا غزر دو چې خدای پاک سوه نیک بني پیدا شي چې ما سره اوسېږي او زې د لوريان ور کمپني کا یوول نومو زم شي ام لوريان بالغ وي او په ما سره د زوځیني و پیغمبر دن پا دا معلومک چې دا بلا شور پسر ای ولا چی صوت وچی را لیگلی دا بلا شور پسر ای ولا چی صوت وچی را لیگلی لما جا تامشیل استحرانا پا حیا قالت ویدتا این ابي بیشکف لارزا ما یدعو غارتا لیزجی کاجر ما سقیتا لنا چی بدل لا دی عمل چی تا خروض قسارو دا دې احسان بدل درک دي دا بدل پر نت نه نه و دي خوچې مې لا کې نو د ګور یو کس او ځان ایمان رسوله ما تر سره په لاسخه نو فلم حاجو پسار کړه چې دی وره غه وسویته ربودا وسویته وقص علیه القصص بیان وکړه تخپل بیان ایتور صورت دم پراست د اسمانه بیان قصه بیان کوله تر نو بیان ورته چې دا شان زو مصر کې مو بني فرعون چې دی هغه بزم واره وځله او خپل مو پسند وکړل کړم او دا تا تا غیو اولم مغیل <سؤال> ویکرم ظلم دورو حل تکی بلیسرائی لبانی ظلم کیده و مانا یو سپی پا خطاو جلی شده یا یو سره اعظام می روخ کیده در شده تولا کسی ورطان ویزا پا یر را غلین دلتا خالا غورتوی لا تخق اسم یاریگا تامدین دا غپو حکومت کنوی رازاد نچو ترنه نر کوم از الی مين خلاص شد کوم زله ما نه لا رسپایندل تراره سیدی شنی و کوم بسماس اوس و مچ یو وی پلان یا ابات یا بادی فنان کریو مسدیف جنا کریا لا پارمو لا ورطيب لا مغوار چې تا نامو سره احسان کړو دچې دا وي بدل ورک لا بجی نه تم اوه کارانه د پیغمبر لوریانه لا ارطوی دابطه دی فنو کړی نسې تمو خاص مرور نشته همونګا د ګډو چیرلو د سرونو ځانانینس او ته بلې ندی زار سرنو کاټا ان خېره منستا در تل قلیل امین به تر هغه سره چې د نوکرې د پاره اغا تاغت من نو من اندر پاکاري اوغه د اضوال صفته د کي دي يع انه خير من استاجر په هادل قوي الامين د استن او تر کني نو دا مدنه د حق كله او تر ني زكيا په پتاهات من دي زم امانه داو حيانات طاقت په پديمه له مش چې غلو يا برقه کي ډير کسان او په کلمه غدوزان نو فاېر قديم علما چې مخکې nonEmpty سره فابریکولایان اکثره پیډین دا چې دی روانو نه جنې ته وي ته زمان رسول الله نو ما ته په خلیوه اچ دا پارت نو کار کې چې دا بس صفات یاول لا چې کم کار د پاره نه وکړ ته چې هغه پولیس دا ضروری ده د امانت صفت اوس دا سرکاری نو کاران ډیګرو ته ګوري او امانت تنګوري او پوره شوتنو پاک را باندې بل صبح باندې نوکران کې ټوله کیسه خرابه کیه یخېنا د ګری په ټیک تقابلیت خپې پکی او امانت ډیر کم فالو کې نوکران چې لارسي د ډاکټرونو ته په مخه تلیفونونه وته